Lesbosan e, zirezte, beraz, da hasi haitzin, hori teraztena diguzu, elkartea edo zaporeak gobernozkanpoko erakunde hori, zer den eta zer lan egiten duzuen? Ba, bai, e, momentu honetan, bueno, zaporeak elkartea duela lagurte sortu zen, eta hemen, bueno, garaibatean giro zen, gero patra zen, atena zen, eta horrengoan lesbosan gaude, onezkero urte betez gabiltza hemen lanean, Buk berez zukaldea daukagu eta errefusiatu janaria janari dugu. Gehien bat, ba, bueno, e, egoera zaurgarrienean dauden pertsonentzako, hau da ba, gaixotasun kronikoak dituzten pertsonentzako. Mm -hmm. Eta egan dugu, eh? egoera lagia dela momentuntan, zein izan dira azken hastetako egunetako gertakariak ekarri dutenak egora gaiztutu dela? Bueno, ba, egia san, asko izan dira, ba, bizka bat egoera hau bultzatu dutenak, ez? Horai momentu ontan tensioa handizko egoera bizitzen ari gara, baina tensioa hau ez tator bakarrik ba fastistak, ba ke sortu direlako edo ta martxan hasi direlako, baizik eta egoera unezkero emergentea zen duela hilabete asko. Persona asko daude hemen asilo prozesuan, eske, eta azken finean oso kontekstu em, latzean bizitzen. Hau da, oge, momentu hontan Moriako kampamenduan 3000 pertsonentzako habilitatua dagoen espazio batean momentutan mila pertsona baino gehiago bizi dira oso oso egoera latzan haien behar oinarrizkoenak ere bete gabe higienen prozesurik gabe janaria ere etzaien nahiko iristen denoi orduan egoera unezkero emergentea zen baina azken asteotan ba bueno ba Gobernu zentralak hemen Irlan sortu nahizuen zi antzeko hauek, hau da, kartzela antzeko hauek, e, persona e, emigrante guzti hauek bertan sartzeko, eta kartzela moduko batzuk sortzeko, ba, hoiek sortzen hasi ziren momentutik, e, hasi da gatazka. Hau da, herria jarri da gobernu zentralaren kontra, Hau da, bai alderdi guztietakoak eta ideologia guztietako personak zehen jarri dira gobernu zentralaren kontra, bai fastistak alde batetik ez dutelako errefuxiaturik nahi irlan, baita ta antifastistak e, etzaielako justua iruditzen personauek zentro batean edukitzea, ez azken fina notun alderdi guztietakoak elkartu ziren horren kontra egiteko. Lortu zuten gobernu zentraleko polizia guztia desalojatzea irlatik, eta fastismoak edo fastista diren pertsuna guztiuek beraien irabazibez salartzu zuten, ba, ekiko. Orduan, ba, bueno, esant zuten. Bueno, orain hemen gaudela, horren organizatuak gaudela, guazen pixka bat ara eta hortik aurrera hasi dira, ba, gehihenbat ONGen kontrako, ba, bultzada guzti hoiek, ez? Mm. Ba, gure lana bukatzeko eta gure kontra joateko. Bai, zuek ere jasanduzue eraso bat? Bai, noski. Eh, igandean, bueno, ba, ba, janari banaketatik bueltatzen ari ginen etzerun eta momentu hortan ba, ikusi genuen horrelako checkpoint antzeko batzuk e, antolatzen dituzte irla guztitik, baina bat ez ere mitilin ingurutik, eta ba, bai hoietako batean gu furgonet, ni, bueno, nire kasua, firgo, furgonetak giratzen ari nintzen, eta ikusi genuen horrelako jende multzo bat kotxeak gelditzen, hasieran ez genuen osondogu ulertzen zertara zetorren eta hortan lasai jarraitu denuen hilaren, Baina giretako batean bi pertsona persona urbiluziren gure gana, ba, pixka bat galdezka, e, grekeraz, ea zertan gabiltan, ea nongoaginan, eta ingeles ez erantziterakoan ba, bere alajakintzuten ONG baten parte ginala, e, gu basaiatu ginen furgoneta eta jiratzen hortik iese egiteko, baina korrikat etorri zitzitzik guen egun bat pertsona, eta bagoitik bera txikituzik guten furgon osoa. Ez zuek erasorgen augean, gauzak aldatu ditu zuen, zuen, zuen lana beste manera bat eziten duzu? Bueno, egia da, ONG guztiok, e, bueno, azkifine, reflexio prozeso handia izan da, e, momentu enten argi dago, gure segurtasuna bermatu behar dela, eta hortaz neurri batzuk hartu ditugu. E, aurreko aste osoan, ba, saiatu gara gure lanarekin jarraitzen, nahiz eta erasoa eta gero egun batean bai etxean gelitu ginen, pixka bat egoera ikusteko noruntza joango zen, baina hala ere, bigarren egunetik aurrera sukaldera etorri gara, jarraitzen dugu dugulanean, baina hori ez beti ere segurtasun neurriak hartzen. E biko txondatu sexisteguten goitik bera, orduan beste kotxe beste furgoneta bat alokatu behar izan dugu. Gaur lortu dugu alokairua bermatzea. Hortaz ba, bueno, gaurtik aurrera esango genuke normaltasunaren barruan hasiko garela lanean. Baduzue Arjemanik gobernuarekin? Ba, eh, eh, ba ez bereseiki. Bueno, gu saiatzen gara alden ehean, ba artean beintzat informazioa eh ba, partekatzen eta baita bertako bueno ba poliziarekin noski hasi garela prozesu guztion guztia, guztia hoe ez ez tegula erasoa eroso, guri bakarrik etorri baizik eta hainbat gobernuzkanpoko erakundeei ere iritsi zaie haen adibidez txokoan ezto duela biegun e, errezuten basken ONG handi baten eremu bat One Happy Family izenekoa eta noski ba izan ziren hauek ere Orduan, bai, neurriak hartzen ari gara, gobernuak ere badaki hau gertatzen ari dena, gertatzen ari dela, baina beti ere, bai, Europar bat eta baita greziako gobernuak ere kusten dugunak beste alde batera begiratzen duela. Eta ez dagoela eragin zuzenik. Hmm. zenik. Zuek, beraz, uh, kanpoko elkartek uh, jasan dituzu erasoak, etorkinak ere ziblatzen dituzte? Noski noski, azken finan unik beti azpimarrratu azpimarratzen dut, on, ontan buri tokatatu zaigu bizitzea, baina egunero egunero zapalkuntza hau eta presio hau eta agresibide hau bizitu behar dutenak persona refusiatuak dira, gainera gehitzen diozu era persona hauek babesbila etorri direla herri honetara eta eta hauuda topatzen dutena ez zapalkuntza. Eta aipatzu duzu e, ba, gainezka dela e, Moriako e, zentro hori edo kanpamendu hori. E, gerota gehiago etortzen dira, etorkinak entzunda turkiak e, orai. Ez titola gehiago e, mugakisten e, uzten dituela pasatzeera aginitz, hori sendnditzen duzu e, lesbozen ere? Bueno, orain momentu enten, claro, baita ere konturatu behar da, erdoganen, erdoganek, bueno, mugak irek egin dituela, eta hori dela bere asmoa, ez azken zinean, bai ziriar eta baita, bueno, dauden errezutxetu guztiei bidea breuzea Europara sartu daitezen. Baina beste aldetik ere badaukagu ba, greziako militarrak hau ere balde ba, nenean ere mantentzen, ez? Unoski, agresibidade handi-handiarekin, bai lurreko mugatik eta baita ere hemen itxaso komugatik. Beste aldetik, espero genuena da, Europar Batasunak honen kontrako lana egitea, uda esatea, bueno, hau ezta legala, ez dugu horrelako neurririk hartu, baina beste alde, ikusi duguna da, Europar Batasunaren aldetik, guztiz ados daudela greziak hartzen ari den neurri guztiekin. Horrez gain, gainera, asilo greziak erabakidu, asilo prozesua gelditzea ilabete batez. Hau da, e, nemendik aurrera edizten diren persona guztiak ez daukate eskubiderik haien e, babes internazionala eskatzea. Hori, hori guztiz guztiz ilegala da. Guztiz ilegala. Hori ez zindu estatu batek horrela hautatu eta persona beti daukagu eskubidea, oinarrizko eskubide bat delako asiloa eskatzearena. Mm -hmm. eh, Zaila da aterabide orokor baten atxemaitea hala ere, epe laburrean lagialdiari erantzuteko Zer nolako neugriak hartu behar Europak edo gresiak? Nik ikusten duena da, Europaren aldetik beti ikustenuen bizkarra ematearena Baina, zalantzarik gabe, eskubide bat denean, ezin duzu eskubidea egun batetik bestera persona batik kendu. Hortaz, asilo prozesua berriz ere martxan egon beharko luke, eta errestasunan jarri, perso, en, asilo prozesua, bueno, ba, aliketa azkarrena izateko, ze ikusten duguna da, orain, jende asko, irlaontan dara amala, ond ezkero, bi iru urte beraren asilo prozesua bukatzeko hori ez da posible orrelako egoera batean bizituta bizituta. Orduan, eskatzen duguna da noski, eh, azkartasuna asilo prozesuaren erantzunean eta Europaren partetik esatea, eh Grezia ez da egoera honen soluzioa, eta kreziak ezin ez du egoera guzti hau bere hartu, Hau da, Europatik etorri behar dira erantzunak, eta ikusten dugunez hau estela dela gertatzen nik eskatzen dudana da jende, jendartea, benetan e, mobilizatzea eta martxan hastea. Zer esperoan balin bagaude gobernuek e, soluzio emango diotela e, egoera guzti honi, ba, egon gaitezke urteak eta urteak. Mm. Malen, eh, gar mendia, lekukotasun hau ekagirik, eskertzen eh, zaitugu, ohoitara ziko dugu, eh, zaporeak eh, taldean edo elkartean ari zarela, eta, ba, kura iau, ne, eh, mendik, eta segi lanean. Mil gure galdei erantzunik. Mil esker milazko